A beszélgetés a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai támogatásával, együttműködésével készül. Moldva Ildékó, gyógytornász, humán kineziológus. Mi az a humán kineziológus? Hát egy mágikus, misztikus, kicsit megfoghatatlan forzíció. Nekem. Hogyha szó szerint fordítanám, akkor a humán az emberhez kapcsolódó, a kineziológia pedig a mozgás tudománya. Tehát egy olyan átmenetet szeretett volna a testnevelés egyetem megvalósítani, hogy az egészségügyből már gyakorlatilag távozó, de még nem teljes értékű betegek rehabilitációja. És akkor képzeljünk el egy konditermet, ahol visszavezetem a teljes értékű mozgásképességhez őket. Nem fogok elveszni részletekben, amiben nem illik hölgyek és életkor, de amikor azt írja az újság, hogy 12 éve végzett a hajnalimre egészségtudományi egyetem gyógytornászkarán, az hány éve lezen? Ez egy nagyon régi. Ez egy nagyon régi megállapítás. Igen. Eltelt azóta. Oké. Okay. Gimnázium, aztán Egyből ez? Nem, nem, nem. Kellett... Mint gyerek. Mint gyerek? Óbudán? Óbudán. Egy nagyon szuper kis családban, ahol vidám kirándulások, rengeteg olvasás, kicsit teljesítménykényszeres apuka. Az mit jelent? Sosem volt ez szóban, de a viselkedése mindig az volt, hogy letenni az asztalra tudást, értéket. Apuka, mivel Mérnök volt? Mérnök volt? Anya? Óvonő. Ő akkor kevésbé volt teljesítménycentrikus? Ő tyúkanyó volt, mint egy óvonő, úgyhogy lehet, Én hogy már a csoport Nincs. Nem. Lehet, hogy már nagycsoportos vagyok otthon. Testvér? Sem. Mit kellett letenni az teljesítmény? hát a teljesítményt? Szavak nélkül az, hogy igenis jól tanulni, de mondjuk nekem ezzel nem volt a gondjaim, tehát nem kellett mögöttem álcsorogni és hajcsárkodni. Ez úgy ment magától. Ezt láttam az aputól. Mit látott? Hogy szorgalmasan, alázattal csinálja a feladatait. A kisildikó mi akart lenni? A kisildikó pszichológusnak álmodta meg magát. Mi tetszett benne? Aztán... Hát anyukám mintó volnő, a tyókanyó szemlélet, a gondoskodás. A az nem... De a gondoskodás része, az odafigyelés, a törődés rész. Okay, Utcasápról is lehetett volna, mert az utcat Akkor az utcával, ne, de az emberek meg az utcatisztaság, azért nem ugyanaz a, a kihívás. És aztán a gimnáziumi pattásom pedig sebésznek készült, és egyszer csak azt mondta, hogy te nem ennyire pszichológusnak, gyere szépen te is az egyetemre. És, kérlek, és mondja, hogy jó. Gyorsan, gyorsan, egy év alatt kellett tanulni fizikát, biológiát, ugye addig a humán felvételékre készültem. Hát aztán persze, hogy nem vettek föl. Elsőre? Mi lett volna? Ha fölvettek volna, uh -huh. hát akkor teljesen jó lett volna orvosként látni meg a világot. Nem biztos, hogy boldog lettem volna, de akkor orvos egyetem. De milyen orvos lett volna? Semmi. Sem Elsőre, másodikra másodikra sem, úgyhogy öt felvételi után. Most tartó? Abszolút. De, de viszont az ebben az öt évben, mint anyaszent egyház az klinikán dolgoztam nővérként. Tehát ez egy olyan szemléletet adott ami a mai napig kísér engem. Hogyan kommunikálok a beteggel? Hogyan ápolom? Mire figyelek oda? Hogy kommunikálok az orvossal, mint csatorna? Tehát, hogy, hogy mozdítok meg egy beteget? Hogy nyúlok valakihez? Hogy ne okozzak fájdalmat. Ezek Önben fontos... Némi vagy annál a... több elkötelezettség? Hogy micsoda? Elkötelezettség. E én nem ezt a szót használnám rá. Cserékké legyen, kell káposzta, csak mondják, Nem, a elhivatottság. Tehát amikor érzi az ember, hogy igen, ez... elhívatottság, ami mellett? A, az, hogy egészségügyben dolgozni, hogy segíteni embereknek, hogy terelni őket a gyógyulás fele, az odafogjelés. Én szeretnék hozzá lenni. Azért ez az öt év, azért a magyar ugye soha se volt egy ilyen csili-vili izé. Tehát miközben megtalmaztam. egy jó társaságban, egy igényes szakmai témben ez jól tud működni. Ezt Tehát értem. a humán faktor része az nagyon fontos. És az ötödik évben aztán felvették. A gyógytornászkarra. Négy évig jelentkezett az tudományira. Igen és aztán lettett róla? Hát előbb-utóbb be kell látni, hogy... Mi nem stimmelted? Miben volt, maga mindig kiavít, de ez nem baj. Miben volt kevés, vagy miben nem volt elég, vagy mi nem stimmelt? Hát izé. uh, szerintem az izé a legjobb szóra. Annyira szerettem dolgozni, annyira kihívás volt minden nap, meg bemehettem a műtövet, Hát egy csomó érdekes dolog történt, ami minden napnak volt értéke. És akkor mindig nagyon későnyújtót teszem, hogy Jézusom tanulni is kell a felvételére. És akkor ilyen egy-egy pontok mindig hiányoztak, akkor mindig kicsit szomorkodtam, megfogadtam, hogy következőben sokkal előbb kezdek el tanulni, és sosem lett előle semmi. Megint rosszul fogom oh, fogalmazni, de megint te. kiamit. Hogyan adta alap? Hát kellett egy pici erőszakot tenni rajtam, hogy hogy lássam már be, hogy múlik az idő, és jó lenne, hogyha nem nővérként, mert egyre nehezebb lesz utána elkezdeni újra iskolapadba ülni, de én azt gondolom, hogy ez így meggyőzhető voltam. De miért pont Volt, nyújtornasz? Azért az ortopéd klinika, mint mozgásszervély, betegségekkel foglalkozó hely, jó sok gyógytornász volt. Tehát láttam az ő munkájukat, láttam, hogy igen, ez is egy nagyon szép dolog, nem feltétlenül kell gumikezdjűbe, mosakodás és szike. Így is lehet jól, jól dolgokat és jól csinálni. Első év volt nagyon nehéz igazi volna a főiskolán. Első év volt nehéz a, a főiskolát, amikor ott ültem a nálam öt éve fiatalabbak között, azt se tudtam, hogy hogy kerültem ide. Az anatómia tanárom, a sebész főnököm volt, néztünk egymást, hogy mit keresek én itt. Hát most ez. Később És volt ilyen idegenségérzet? Nem, most? nem, nem, az első év is, de amikor már bekerültünk klinikumba, gyakorlatba, onnantól már érzi azt az ember, hogy a Megfelelő helyen van. Megfelelő helyen van? Megfelelő helyen van. Egyetemi diplomáját 2001-ben szerezte a testnövelés egyetem humán kineziológiai szakán. 12 éve dolgozik az Országos Sportegészségügyi Intézetben, az megvan még? Sport? <haz> Nem, ez az, az én az. életemben már nincs. Nincs, nincs egy idő utánam. <haz> Hány munkahelye volt? Vele számítjuk az ortopéd klinikás nővérkedést, és akkor az volt az első, a sportkorház volt a második. Tettem egy kis kitérőt a balettintézetbe. Ott hogy egy tanévet. Voltam gyógytornász és képességfejlesztéssel foglalkozó tanár. És akkor utána pedig már csak az önállóság. odahogy hogy került? Vártani meg... akartam. Kellett, Vártani ahova? Kellett egy, egy új inger, hogy például tudok egy gyerekekkel foglalkozni. Tudok-e? Picit voltak, 12-13. Mi volt a maga dolga? Egyrészt gyógytornásznak lenni, tehát hogy egy pici baletnövendéknek is lehet mindenféle itt fáj, fáj baja, problémája, illetve a képességfejlesztés a a klasszikus balett alapjainál az ilyen legyen a spitz megfelelő törzsizmok, megfelelő rugalmasság, tágság az izületekben ezek fejlesztése volt az én dolgom. Hangoldi tanár úr, val Egyiptomba járt, vagy valahol Afrikában minden esetben, ahol tevéket operált, hogy a porcokat közelről mm -hmm. megismerjen, megismerte, Önnek mi a specialitása? Ha van. Hát, amilyen nagy szerelem az a vállézület különböző elváltozásai, de szerintem nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy nagyon szűken csak egy alkatrészre koncentráljunk. Például egy sportoló egy az egyben egész. Minden-minden el összefüggésben. Tehát az nincs, hogy ön azt mondja, hogy ehhez nem értek forduljon a Kovácsírdik. De akkor ez egy meghatározott probléma, amiben esetleg kevésbé vagyok járatos, és igen, akkor kérek segítséget. És hogyan lett a vál? Amikor elkezdtem dolgozni a sportkórházban, akkor ez volt az a terület, ami még viszonylag kevésbé volt rehabilitációs szempontból előtérben. És akkor tájt például olyan új eszközök a, a szakmába, hogy a súlyzók helyett ezek a rugalmas gumikötelek, az engem nagyon izgatott, hogy jó, akkor ebben milyen lehetőségek vannak, hogyan lehet ezt jól használni. És akkor elindultam ebben az irányban, hogy különböző eszközök hatásmechanizmusa. Mit, mire, hogyan tudok praktikusan használni. Hogy tudok egy vál rehabilitációt hozzáintegrálni, és sportmozgáshoz. Hogy ez valóban a sportra alkalmas legyen, és ne csak használsam, hogy igen, mozog, és huderős, hanem hatékonyan tudjak vele dobni, célozni, vívni, kajakozni. Á, az véletlen, vagy nem véletlen, hogy sportolok? Főleg sportolok. Vagy sokszor sportolok. Szerintem a sportkorház adja magát, hogy akkor sportolok. Azért néha beestek civilek is. Igen, uh, beestek civilek, de nagyon sok olyan civil, aki korábban sportoló igen. volt. Tehát egészen más... Aspektusban gondolkodnak ők a teljesítményről, a mozgásról, a saját testükről, mint egy irodában ülő hobby szinten valamit sportolgató. Ő mi sportolgatott? Hát volt sok minden. Minden? Ö, nem volt benne például magasugrás, na hát gyűlöltem. Nem tudok pillangó úszni, de Már egyéb... két dologban egy egymásra. Ez nagyon jó hír. <gül> Tehát volt benne torna, kézilabda, szerettem nagyon futni hosszú távokat. Kicsit elkezdtem klasszikus balettot tanulni, felnőtt fejjel, mert hát izgatott, hogy a gyerekeknek, amit megtanítunk, azt hogyan lehetne felnőtteknek is. Úgyhogy a klasszikus balett a nagy szerelem, és hát viszonylag rendszeresen járok húzni. Igen. Mi a szép a gyógytornásságban? El tudja képzelni, milyen az, amikor hosszú évekig dolgozunk, egy cél érdekében, egy csapattal, egy-egy sportolóval, és utána egy százal zsebkendő is jó nekem, hogyha ott van az olimpia, mert úgy tudok sírni az örömömben velük. Mert maga nélkül ez nem következve. be. Nem, nem. Nem én sportolok, ő sportol, én csak adott esetben egy picit hozzá tudok tenni. Mi az, amit egy gyógytornásnak tudnia kell? Szakmát. Emberséget. De ezek hogyan minden A húsleves az egy és ugyanaz. De mégis Le, ahány mindenki más lesz. akartam mondani. Evel együtt. Annak a függvényében, hogy kikészíti más és más és az ember másféleképpen is viszonyul az egyik az a másikhoz az egyik jobban iszlék neki, a másik kevésbé. E, aki önhöz fordul, mondva Ildikóhoz, az mihez skillhez fordul akkor, ami, ami, amivel csak ön rendelkezik? Amit ön tud igazán? Ha van boltsuk, boltsuk több részre. Van mondjuk egy általam eltöltött 380 éves sportban. Ez alatt, az idő alatt azért szájhagyomány útján kicsit terjeng az, hogy igen, én ide jártam, igen, én őhozzá jártam, mennyiél oda, mert ott jó lesz neked, és akkor ebből ki tudnak alakulni olyan generációk óta, hozzám jár, meg már a gyereke is lassan hozzám jár, meg már régabba hagyta a sportot, már edző, de ismer engem, tudja, hogy én oda fogok figyelni, tudok vele egy húron rezegni, át tudom érezni azt, hogy neki mi a fontos, és meg tudom ő győzni arról, hogy esetleg miben változtassunk, hogy ő hosszú távon eredményes legyen. Tehát ez egy Ugye mindenki két irányú elő dolog. előfordul, hogy az emberek beszélgetnek, mert vannak olyanok, akik ezt kizálják, és az egy szakmai titok, hogy nem beszélget semmit se a riportana, mielőtt felvill a piros lámpa, ami nincs. Um, hogy, um, amikor önhöz fordulnak, akkor ön azt meg tudja mondani, hogy mi az, ami az önök közös tevékenysége által változni fog. Ezt azért mondom, mert ebben az előtte való beszélgetésben elárultam azt a titkot, hogy hát néha-néha eljutottam gyógytornászhoz, de aztán valahogy mindig elluktam, és hát egészen eddig úgy többé-kevésbé sikerült magamat fitten tartani, bár könnyen lehetséges, hogy gyógytornászal tornással sokkal messzebbre jutott volna, vagy kevesebb fájdalma lenne az embernek. Mi az, amiben az önnel való együttműködés elengedhetetlen egy sportoló szemben? Ugye most a sportolókról beszélünk. Nem, az azt, hogy sem. elengedhetetlen, azt én nem mondanám. Mindig én szeretném azt feltételezni, hogy van egy konkrét probléma, amivel ő érkezik. Nagyon jól beszélni. Vegyünk egy, egy olyat, hogy válműtét. Vagy valamim fáj, vagy elszakadt, vagy sántítok, vagy meg fogják operálni a térnemet. Tehát mindig van egy Megjelenik konkrét... az első meg, Igen, Mit ezzel teszedik? a konkrét problémával. Nekem is vannak ilyen mindenféle papírkáim. Jegyzetelek, kérdezek, vizsgálódom, mindenképpen elvogjék, orvosi elvogjék, leletek mi vannak. Elmondja, hogy miben igen, kell, kell egy előzetes képet látnom, hogy miért tartunk itt, ahol most tartunk, és miért van rám szükség. És utána Ki dönti el, hogy erre szükség van? Orvos, vagy maga a sportoló. Vagy mindkettő. Vagy mindkettő, vagy az edző például, mert azt mondja, hogy bizonyos dolgokat úgy lát, hogy hiányos, és akkor keresnek rá megoldást. Mit várnak öntől? Hát, hogy jól legyenek. És akkor én nekem az első kérdésem, hogy jó, mi a cél? És amikor egy 12 éves azt mondja, hogy olimpiai bajnok szeretnék lenni, akkor én mit segíthetek neked ebben? Milyen problémában megy ez a 12 éves? Lehet nagyon csúnya a gerince. Azért ne felejtsük el, hogy 12 évesen már hosszú sportévek lehetnek benne, az alatt már lehetnek, éppen nem az életkornak megfelelő mondjuk. Edzés, Magyarul, arról el, és lehet beszélünk, hogy ez a 12 éves már könnyen lehetség, és azért jut el ön, mert a sportból adódóan van olyan problémája, ami egyébként a sport nélkül nem lett volna meg neki. De, de lehet, hogy éppen csak kamaszodik. Én ezt értem, de most... Tehát én, azért mondom, hogy én, itt ez egy de nagyon lehet, türelem, türelem, türelem. <laughs> esetet, az a kérdés, hogy létezik-e Létezik. -e ilyen? létezik. És ez normális dolog? Tehát, hogy nem az lenne a normális, hogy az ember azt mondja, hogy ne legyen egy 12 évesnek ilyen problémája, mert hogy ez egész egyszerűen természetellenes. De a 12 éves sportoló. És ez egy, ők ők egy egészen más Ön egy anya? elbírálás, nem? nem? A kérdés az, hogy önnek ezt pszichésen át kell -e fognia, vagy nem muszáj? Óvatatlanul megérint. Annak Ninc a természetes és természetellenes vonásával egyszerre? Egyszerre, és én szeretek egyensúlyt teremteni. Én ezt értem, de önben sosincsen benne önben a felszabadító. Aki azt mondja a másiknak, hogy öcsém, nem lenne ilyen problémát, hogyha nem sportolnál szép dolog, hogy olimpiai bajnok akarsz lenni, vagy ott leszel. Nem majd... gondolnám, hogy az én feladatom lenne bárkit is van lebeszélni erről. De könnyen. olyan irányba, jel... hogy jól legyen. Én ezt értem, de ő mint gyógytornász, azért láthatja azt, hogy egy ilyen fizikai terv, egy ilyen igénybevétel hova vezethet, ami egyébként a sport nélkül nem jönne létre. Vagy ezt kiktatja? kiiktatja? Ö, nem, ezeket persze, hogy látjuk, de hogy, hogyha elfogadom azt, hogy már pedig ő sportolni szeretne, ezt akkor ezt el kell fogadni. Ez könnyű, akkor az... ez Nekem természetes. Nekem természetes, hiszen én azért vagyok, hogy neki segítsek. És fel tudom hívni a figyelmét, hogy hosszú távon ez így nem biztos, hogy jó, egy picit próbáljunk megváltoztatni az edzéseken. Lehet, hogy most egy kicsit kevesebb terhelésre lenne szükséged, mert serdülsz, mert nem érte utol még az izomzatod, a csontozatodat. Tehát lehet egy picit tanítani őket. Mennyiben, kerül, mennyire, vagy mennyiben kerülhet szembe a szakmai stábbal, amelyik azt mondja önnek, hogy drága Vodó Ildíkó magának nem ez a dolga? Szerintem ezek nagyjából mindannyiunknál, mint alapvető érték ugyanazok. Mert hogy, hogy egyébként segíteni... maga beszél a, a, a, a, azzal, aki önhöz jár, beszél az edzőjével, a hozzátartozójával adott esetben. Hát ezek csak együtt tudnak működni. Tehát egy úton Szeretnénk járni mindannyian, hogy annak a sportolónak jó legyen. Valójában az a probléma, amivel önt felkeresik, az esetek zömében megmarad csak kevésbé zavaró, vagy meg tudja szüntetni? Vagy rosszak kérdés? Rossz a kérdés, mert mindig vannak akut sérülések, amikből úgymond az egészségügyi témnek az a feladat, hogy maradéktalanul meggyógyuljon. Ha marad is vissza valamilyen tünet, azokkal egy folyamatos karbantartás, mint probléma megoldás van, és aztán menjünk egy kicsit előrébb, előzzük meg azt, ami a sportágból, az edzés szerkezetből, várhatóan bekövetkezik, mint sportártalom. De az esetek egy részében az ember azt tapasztalja, a sportolókkal beszélgetve, hogy egy bizonyos sérülésük elkíséri őket életük végéig, legfeljebb próbálnak róla megfeledkezni, vagy próbálják háttérbe szorítani az abból való mozgáskorlátozottságukkal. Hát, ha nem is mozgáskorlátozottság, de az biztos, hogy onnantól kezdve azzal foglalkozni kell. Hát olyan nincsen, hogy én megerősítek egy izmot, és akkor az örökre úgy Mennyiben más az, ahogy ő foglalkozik vele, és ahogy egyébként ő edz? Teljesen. De ezt leírja? Én? Bármikor. De, de, de hogy mennyiben más az önnel való foglalkozás? Ö, az edzés az egy előre megtervezett teljesítmény, centrikus munka és az önnel folytatott tevékenység? Szeretném azt hinni, hogy ha minden héten más probléma van, akkor én minden héten más problémára fogok fókuszálni. És nekem az a dolgom, hogy ő jól legyen. És ebben a teste is benne van, hogyha nyomasztja egy probléma, és csak belép az ajtón, és évek óta ismerem, a szemén látom, hogy valami nincs rendben. Akkor tudom, hogy ma nem fogok tudni, a szerint haladni, amit egyébként kellene mondjuk egy, egy műtét utáni rehabilitációban csinálni, akkor biztos egy picit nekem vissza kell venni. Hányféle eszközű van? Egyáltalán milyen eszköztárral dolgozik? Hát vannak azok az alap felszereléseink, hogy ilyen gumikötél, olyan gumikötél, ilyen labda, olyan labda, el labda, nagy labda, kis súlyzó meg nagy súlyzó, Különböző egyensúlyozó, puha párna, fél. Mennyire lesz közigényes az a tevékenység, amit folytat? Nagyon. Mennyire drágák ezek? Hát voltak olyan nagy vágyaim, hogy egy hiper-super Csili Vili minden gép, az mondjuk nem kevés pénz, gumiköteret néhány ezer forint. Csili gép, ami mit csinál? Csillivilly gép, amit azért szerettem meg nagyon, mert egy olyan fizikoterápiás berendezés, ahol nem csak fekszik nyugton elektrodák fölpakol, hanem, mozgás közben tudok vele kezelni. És innentől kezdve tripla olyan hatást érek el. Tehát egyrészt a magas rádiófrekvencia, mint sejtregeneráció, másrészt pedig, hogy mindezt mozgás közben sokkal hatékonyabb. És Igen. Mennyire változik ez időben annak az eszköztára, amivel ön foglalkozik? Mindig vannak olyan innovatív eszközök, amikre érdemes egyrészt figyelni, követni, hogy mi az a mi újdonság, mert haladunk az egyre komplexebb megközelítés fele. Tehát egy eszköz akkor jó, ha multifunkcionális. Hogyha tudok vele csak az izületi helyzetérzékelésen kívül még a, az egyensúlyozásra, az izomerőre átfogóan a harmóniára mindenre hatni. És biztonságos legyen. Ez Ne törjön el a kezemben, ne szúrja meg, ne okozzon sérülést. Tehát vannak, és szórakoztató legyen. Tehát a, amit úgy látok, hogy egy-egy új eszköz, hogyha kihívás és kell, hogy odafigyeljen rá, nem egy ilyen rutinszerű, megszokott valami, hanem egy új inger, azzal mindig sokkal jobb dolgozni. Végül is, ha önt valaki fölkeresi, akkor az minek a függvénye, hogy éveken át elkíséri ön őt, vagy megválik tőle? Ez soha nem az én döntésem. Ameddig szükség van rám, addig én vagyok. És akkor az azt jelenti, hogy valaki azt mondja, hogy meggyógyult? Hát ezt közösen meg tudjuk beszélni. Most már jól vagy, mehetsz edzésre. Ugye mindennek van egy koreográfiája. Kell, kell, hogy visszatudjon integrálódni a sportba. Ugye mindennek van egy koreográfiája a hétköznapi életben, és a nem hétköznapi életben is, egy foglalkozás önnel az mennyi ideig tart? Egy óra. Egy óra. Ez strict? Nagyjából igen. Miből áll egy óra? Sejtem, hogy a ház annyi szokás, de elmesélne egyet. Milyen órára kíváncsi? Nem tudom. Amikor valakinek nagyon-nagyon fáj valamilyen, és akut problémát kell megoldanunk, akkor, Menjünk egy konkrét esetet, amit ő a... választ, csak nem mond hozzá nevet. Legyen egy fáj a derek, a lábam? Ez kivel. Akár magamról is ismerhetek. Jó, akkor elmesélem, hogy mit csinálnék. Jó alaposan megvizsgálnám először is, hogy mi okozza a problémát. És utána vázolnám azt, hogy a gyógytorna célja mi lenne, hogy mondjuk szabadítsuk ki azt a beszorult kicsi porc korongdarabot? lazítsuk el az izmokat, vannak izmok, amik mindig csak gyengülnek egy picit próbáljuk a Ha már itt tartunk, tartást... operáció, operáció ellenes, tehát valaki felkeresi önt, és azt mondja, hogy szeretné -e ezt a problémát konzervatívan megoldani, míg adott esetben mondjuk az edző azt mondja, hogy egy rapidabb megbeholdást választani, mert szeretne hamarabb túlesni a dolgon. Van-e önnek ő... ebbe beleszólási jogosítványal? Szerintem alapvetően nincs. Én maximum azokat a tapasztalatokat tudom elmondani, hogy, hogy egy szakadozott mondjuk rotátorköpeny, ha előbb megoperáljuk, jobb lesz utána a gyógyulási okay, esély. Oké, akkor egyébként önnéz Tert röntgen, inkább... cíti, felvételeket? Persze. Fontos. Tehát akkor ennyiben orvos. Tehát értenie kell hozzá. Rálátásomnak kell lennie, igen. Tehát azt bemutatja az illető. Azokat én mindig elkérem, persze. Fontos, mert uh, vannak olyan strukturális elváltozások, amik már eleve desztinálnak bizonyos lehetőségeket. Oké, okay, mi az, ami azt Tehát, mondja, hogy... Hűíteni nem hűíteni. Oké, okay, ez nagyon jó beszél. Mi az, ami azt mondja, hogy ez nekünk nem fog összejedni, mert ezt, ezt én nem fogom tudni megoldani. Egy nagyon sokszor kificamódó állat, egy darabig lehet karban tartani. És akkor elmondom, hogy Eddig fog tartani az izmok teljesítő képessége, de számolja azzal, hogy ezt előbb-utóbb jobb lenne megoperálni, hogy teljes értékűen jól tud használni. Egyszer egy emberrel foglalkozik? Van úgy, hogy többen vannak. Egy teremben vagy több teremben? Egy. Ez minek a függvénye? Főleg, tehát amikor valaki már a, a szinten tartás, megelőzés, baráti kapcsolatok közösen járnak edzésre ugyanabban az időben érnek rá akkor evidencia hogy együtt tudnak jönni hozzám akkor én figyelek többfele ja, mondjuk gyakorlat... egy frissen operált egy gerinc a kizsibbad, amit az előbb elkezdtünk beszélni, ő egyedül fog jönni utcai ruhában átöltözik megérkezik átöltözik és egy kényelmes, amiben látom, amiben nem zavarja őt a mozgás. Abban dolgozunk. Mit nek az első alkalommal? sejté az, vagy létezik-e az, hogy azt mondja, hogy ez nagyjából ennyi ideig fog tartani? Vagy ilyet nem mond? Úgy is megkérdezik. Tehát nagyjából, ha nem is a tankönyvi adatot, de a vizsgálat után már lehet azt látni, hogy ahhoz képest, amilyen a problémája, milyen állapotban van, tehát tudunk viszonyítani, amúgy is ki kell tűzni. És, és akkor azt mondja célé... el, hogy forever. Tehát ez, ez egy ölkös kapcsolat lesz kettő között. Azt szerintem inkább az idővel alakul ki. Um, mert hogy egyébként létezik olyan pozitív, vagy nem pozitív dependencia, amiben valaki annyira hozzászokik önhöz, hogy nem akar elválni öntől? Hát ez egy jó kérdés. Vannak erre esetek, pro és kontra is. De ön például volt már, hogy valakitől csak azért megvált, mert egyébként az illető meggyógyult, és az az idő, amit rászánt, az alapvetően mással kellett volna eltöltenie, hogy annak igazán hasznára legyen, közben ez az illető már valójában bónusz volt. Ilyenre is volt például természetesen, tehát azért az idő az véges. És nekem is van fontossági sorrend, mi az ő fontosság is a reggel? Régen mindig az olimpia volt az, ami mindent felülért. És akkor mondjuk egy olimpiai évben sokkal fontosabb, de nem csak nekem, hanem azt hiszem, hogy az egész ez rendszernek. Az. Igen, ez most az. Tehát az egész rendszernek ilyenkor a potenciálisan odaérkező sportoló lehető legjobb állapota az, ami mindent felül tehát ilyenkor mondjuk egy, egy civil vendéget nem fogadok, elküldöm kolléganőkhöz, mert nem tudom felelősséggel végigvinni, hiszen nekem most más a feladatom. És ez most így is van? Ez most így is van. Az ön klientúrájának mekkora részét teszik ki most egyébként sportolók, akár Párizsban indulók, vagy kvótára várok? Én szerintem a 75%-a most ez. és nagyjából akkor ezek szerint a negyede körülbelül a civil. Uh -huh. Párizs után más lesz? Hát vannak elképzeléseim, igen. Ez minden olimpia után így cserélődik? Ö, minden olimpián bőszen elmondom, hogy na most már gyerekek ez az utolsó. Most már én ezt tovább nem, mert most már nagyon öreg vagyok hozzátok, és akkor mindig kinevetnek, mindig elmondják, hogy ezt már hallottuk, és, és aztán mindig jön egy-egy olyan szívügyem, akire azt mondom, hogy de persze, hogy mi a Oké, de a sportolás esetében ez hogyan van, hogy egy sportoló átmehet legyen, önt, majd a következő olimpia miatt egész egyszerre visszatér. Még a ilyen is előfordulhat. És ön elnézi neki azt az időszakot, amíg eltekint az öntől, az önhöz való látogatástól, mondván, hogy az... Hát le, ez nem rabszolgaság hozzám járni, tehát nem kötelező. Ha ő úgy érzi, hogy neki erre van szüksége, ahhoz, hogy ő jól legyen, akkor igen, az ajtó nyitva áll. Ön egy szükséges rossz? Vagy ön egy szükséges jó? Tehát hogyan néz önre sportoló? sportonó? Nézhet rám úgy, hogy hú, de nagyon szigorú vagyok. Nézhet rám úgy, hogy egyszer volt valaki, aki azt mondta, hogy varázsló, ezen nevettem. És nézhet úgy rám, hogy én vagyok a segítség. Egy olyan biztos háttér, hogyha bármi van, engem fölhívhat hozzám, jöhet, és én igyekszem. Az, amit ön sportóval, mivel egy héten, az azt jelenti, hogy annyit... Foglalkozik ezzel a sportoló, vagy a sportoló edzés közben, vagy otthon könnyen lehetséges, hogy ezeket a gyakorlatokat permanesen végzi ön nélkül. Hát én reménykedem benne. Ő látja-e azt, hogy a sportoló egyébként az ön által elvártaknak eleget tesze, vagy sem? Bevalják maguktól. Meg lehet -e tehát, hogy egyébként hosszú távon az a cél irányos, hogy betartsák az önjátékszabályai, mert hogyha nem, akkor ők lesznek a kárvallótjai a hiánynak. Ezt ugye a saját bőrükön fogják megtapasztalni. Én azt gondolnám, hogy vannak, vannak időszakok, amikor egy nagyon, nagyon fontos verseny, ami egy nagyon nagy lelkiterhelés is, akkor egészen más van nekik is fókuszban. Akkor kihegyezetten Élesebben vannak minden irányban, akkor jobban figyelnek arra, hogy Úristen most jól vagyok, maradjak is így. És egy lazább periódusban akkor úgy mindent elengedek. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Mi az ön Mi az, amit módva illikó tud, és más így nem? Ez szerintem hangzik, de én mégis ezt kérdezem. Nem tudok rá válaszolni. Mit mondanak erről a sportolók? Tőlük kérdés meg. Hát ez nem hozott könnyű helyzetbe. Hányszor jár egy sportoló, a legtöbbször megy el akkor egy héten hány alkalommal? Akár minden nap? Hát hogyha olyan a probléma, akkor igen, akár minden nap. Vagy ön jár edzőtáborba? Szerintem oda viszonylag ritkán kell, hogy elmenjek. Ha úgy van, akkor igen, le fogok szaladni tatára, mert hívnak és kérnek, és szükség van rám, akkor persze, akkor ezért jó függetlenség, mert én szervezem meg a, a napjaimat, és azt a 12 órát, ami a, ami a feladataimra van, és ha, ha adott esetben van egy fontos világverseny, és én ott hatékonyan tudok segíteni, akkor igen, természetes. E, Nekem is fontos. Nem fejeztem be az előző gondolatmetet, okay. vagy egy korábbi korábbi korábbi ami ugye a koreográfiáról szól. Az, hogy egy foglalkozása milyen gyakorlatok, milyen sorrendben követik egymást. Az mennyire az ön dolga. És mennyire más minden eset, tehát létezik-e protokoll, amit így ír le a tankönyv, vagy valójában. <gül> a ez protokoll a ez jó tehát, hogy Van egy recept, a húslevesnél maradjunk. Van egy recept, ami a protokoll. Én azt gondolom, hogy attól tudok hatékony lenni, vagy személyre szabad, hogyha látom azt, hogy ez a protokoll kire nem lesz érvényes. Tehát, hogy úgy tudjak, a feladataimmal az eszközeimmel, a gyakorlatok sorrendjével valamit adni a sportolónak, hogy ő abból óra végére azt érez, hogy most mondjuk újjászülettem. születtem. Nincs két-egyforma óra, úgyse tudnám megjegyezni, hogy mit csináltam fél órával azelőtt, és mindig ahhoz alkalmazkodom, amit látok. Az önszemélyes jelenlíteményben fontos, a kérdés ugyanra valatkozik, hogy ugyanezt megcsinálhatja otthon vagy máshol. Természetesen abban uh, hogy az igény nem maximális. A mozgást korrigálni szerintem nekem kívülálló külső szemmel sokkal könnyebb, mint neki belülről. Pont annyira adok összetett, meg komplex, meg bonyolult, meg tényleg koreografált óráim vannak, hogy ezt ő nehezen fogja megjegyezni. Tehát ideális lenne elvárnom azt, hogy na, akkor ezt csináld végig, légy otthon. Nem fog emlékezni rá. Leírni még nem lehet. Próbáltunk egy pár olyat, nem is leírni, meg pálcik ez rajz, meg ilyen hagyományos, vegyük fel videóra. Az még talán egy hatékony segítség, mert ott hallja is, amikor mondom, hogy na, itt most erre kell figyelni. Tehát lehet, hogy ettől leszek én más, hogy próbálom megtanítani nekik a, a helyeset. És hogyha ő a saját magán megérzi, onnantól kezdve talán a sportban is hatékonyabban tudja használni magát. A, a költségeit egy sportolónál kiállja. Olimpiai Bizottság. Az Olimpiai Bizottság. Ez alapvetően az ön órabére, a helységnek az órabére, különböző eszközöknek az amortizációja, ezekből áll össze? Ez egy, fogalmazzunk úgy, hogy egy havi fix összeg, és aztán az, hogy én ebből hogyan mit gazdálkodom, az azt gondolom az én magára, ugye? Egyedül műveli ezt? Mármint hogy egyedül. Hát a, tehát maga... Abban a helyen, ahol, ahol dolgozom, ahol igen. a rendelőm van, ott igen én vagyok. Tehát a náthás... És éppen egy alkalom kimarad, akkor az kimarad, és nem valaki más csinálja meg ön helyet. Nem, nem, nem. Néha szeretnék egy kicsit otthon maradni, egy kóbornátha ha vírussal, de szerencsére ilyen, ilyen, ilyen lemaradásaim és bonyodalmak nem szoktak történni. A hét hány dolgozik? Négy. Négy? Mm? Mi az, ami kiesik? Hát például a ked az egy fontos ügyintéző nap, amikor van. ma kedd van, igen, tehát kedden tudok minden más csinálni, ami vagy kapcsolódik az egyéb feladataimhoz, háttérmunkák, hogy elmegyek úszni, hogyha nagyon ügyes vagyok. Egyébként pedig hétfő, szerda, csütörtök, péntek. Hány tohányik? Reggel 8, este hét. Ebben benne vannak a sportolók, és azok is, akik ennek van egy egy urány, akkor Ebben minden benne van, igen. Meg lehet kérdezni, hogy mennyi az ön órabére egyébként egy nem sportoló esetében? Vagy az nem megválaszolható, mert az esete válogatja? Egyrészt esete válogatja, másrészt énekről nem beszélünk. Értem, hát van. Azt gondolom, hogy egy átlag tarifával dolgozom. De van egy áljegyzék egyébként? Kell lennie, persze. Mennyi szünet van egy-egy koncsaf között? Vagy páciás vagy Ön hogyan mondja? Vendég, vagy mit? Vendég, Van egy kakúkos Igen. Ami egész előtt néhány percet tényleg kijön a házából és tényleg csiripel. Ennek mindenki nagyon örül, mert akkor ideje befejeznem már a kínzásokat. És innentől kezdve a kakukkos óra az felhatalmaz mindenkit arra, hogy na most akkor már vége van, most már csak beszélgetünk. Tehát a, a váltások az a szigorúan meleg váltás, hogy most már várnak rám, úgyhogy támadás. Öltözik, vetközik, ez nagyjából. Külön egy... van szerencsére, tehát ez értem, a jó, csak... hogy külön van az öltöző, tehát azzal már nekem nincsen gondom, hogy még azt is megvárni, hogy átöltözzön oda-vissza. Öltözik fizikailag, mennyire veszi igénybe? Hát igyekszem féten tartani magamat, mert különben az agyam se fog Ez értem, de hát, hogyha nyolctól hát... tudom, és én az tíz ember, hogy ez mennyire veszi önt igénybe, vagy ez mentálisan hát... jobban, fizikai fizikailag. Ha fizikailag jól vagyok, akkor szerintem mentálisan is jól tudok lenni. Tehát egész nap átsorgok, jövök, megyek, legugolok, letérdelek, mutatom, fogom, tartom, birkózom vele. Tehát a, ez egy manuális szakma. Nem csak leülök és beszélek, hanem mutatom és jelen vagyok. Mennyit beszél? Egész nap. <gül> Mennyire beszélnek a sportolók magukról? Attól függ, hogy mennyi stressz és mennyi, mennyi egyéb probléma van, amit jó valahol, mint egy szelep, kibeszélni. Éreztelj már zavarban magát abból a dúdon, hogy olyan dolgokat osztottak meg önnel, ami nem volt összefüggésben, azzal a fizikai problémával, amivel valófetően fölkeresték. De ha őt ez nyomasztja, akkor ezt kell megoldani. Az ott marad a négy fal között belül a, a szövetségesen senkivel nem beszél. Nem. Versenyre jár? Uh -huh. Kifejezettem valakinek a versenyére, aki egyébként látogatja vagy vannak kedvenc sportágai? Uh, vannak kifejezetten ilyen versenyek, igen, hogy valaki, akinek segítek, és megyek vele. Aztán vannak, ha tezi most már minden évben, rengeteg multisportesemény van, ahol esetleg szükség lehet közösen a stábtagjaként. Tornászra is, és hát persze vannak kedves uh, Ahányszor hívtam, nagyon udvariasan válaszolt, érzékeltette azt, hogy dolgozik. Uh, mennyire engedheti meg magának azt, hogy egyébként néhány másodperc elejéig kifigyeljen el egy ilyen foglalkozásból egy telefon elejéig. Hát ilyen hosszas tracsolásokra, baráti csevegésekre nem, hiszen arra figyelek, akivel éppen foglalkozom. De mondjuk egy időpontot egyeztetni, egy rövid célirányos beszélgetés, az mindig bele kell, hogy férjen. A gyakori kérdések n találtam az alábbi kérdést, nincs -e meg valakinek a múltvaj illdikó a gerinc harmóniája, te úgy harmóniája, harmóniája, az micsoda? Hát harmónia lenne, úgyhogy ez ott egy félreírás szerintem. Az, jó, akkor, akkor mégis harmóniája. Kettes Terabend labdával című DVD-je. Önnek hány ilyen, vagy ehhez hasonló DVD-je könyve van? Ugye van a Fitte labdá... Van egyszer, amit a Kajak 4 csináltam, egy labdás könyv. Aztán szigorúan, amikor ezek az eszközök újdonságok voltak, akkor csináltunk szerintem három DVD-t, volt egy labdás, egy dineres ülőpárnás, meg talán egy gumiszalagos. És hogyan mentek ezek? Nekem nem az volt a dolgom, hogy a forgalmazással, meg ahogy menjek el. Én a gyakorlatanyag... Nem ki? Ne, de... Én ezeket csak megalkotni szeretem, aztán utána már nekem nyűg ezekkel foglalkozni. De felkérni, önt kérték földet, hm. Igen. és a Gáziához nem, jel, nem tartozott az, hogy egyébként ezek... ezek nem szempontok. Jó, ha van. Egy, van egy jó pofa feladat, egy jó kihívás, akkor a feladat a lényeg. A gerinc harmóniája Róvai 2-es teravend labdával az egyébként, ha valakinek nincs meg, és nagyon kell neki, az mire jó? Tehát, hogyha milyen problémája kellene, hogy legyen annak az illetőnek, aki egy ilyen DVD-t keres? Ez egy nagyon fontos szakmai kérdés volt, köszönöm. A, ami úgymond nagy közönség elé kerülhet, az... Egyrészt mindig szigorúan meghatározott, és biztos, hogy oda volt ehhez is írva, hogy kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét, gyógytornászát, nem tudom én mit. De a fő alapel az, hogy, hogy semmiképpen ne ártsunk. Tehát maga a mozgásanyag egy olyan szempontból megszűrt, hogy egy általánosan karbantartó jellegű, tehát nem speciálisan egy betegség megoldására rakjunk össze ilyenkor anyagokat, hanem igen, ez mondjuk egy a gerinc harmóniája. És akkor ez nem egy betegség, hanem egy jó állapot elérése, megtartása. Ön tud-e, -e, elvéleg igen, de ön tud-e félekezelni? Hát remélem, hogy ilyet még sose csináltam. van -e önnek orvosi vagy szakmai felügyelete? Persze de ez mondjuk konzultatív szinten tehát mondjuk tételezzük fel, hogy önt fölkeresi valaki, valamilyen problémája van, evidensnek tűnik folyik az együttműködés, kétségei Igen. támadnak, hova fordul? Mindenképpen például egy kezelőorvos akivel szoros kapcsolatban állítunk felkezelési tervet, tehát gyakorlatilag referálok, hogy így állunk, a vendég is megy kontrollra a kontrollok kapcsán amúgy is megbeszélünk mindent a kezdelő alvossal. hogy ha, ugye ilyen van a legkülönbözőbb szakmában, és hogy nem nem hozok konkrét példát, elmegy modva a Ildikóhoz, nem megy, aztán elmegy máshol, és működik. Jelenül fordult -e az ő praxisában, vagy fordítva máshoz ment, és önhöz ment, mert valami nem működött. De hát szerintem ez minden szakmában van. Tehát bármennyire is jót akarok, nem biztos, hogy jól tudom azt átadni mindenkinek. Van, van úgy, hogy két ember nem tud együtt építkezni. És annak alapvető mi lehet az oka? Mert nem biztos, hogy egy hullámhosszon vagyunk. Nem biztos, hogy neki az én szigorúságomra van szigorú? szükség. Én én az vagyok. Az És tud szépen. nem szigorú lenni, vagy nem tud nem szigorú lenni? Szerintem ez nagyon helyzetfüggő, lehet, hogy sokszor tényleg szigorúnak kell lenni. Szigorú vagy következetes? nem ugyanaz. A következetesség benne, benne van az, hogy szigorú vagyok. Ez lehet kedvesen, ezt lehet mesébe ágyazva, ezt lehet oldott hangulatban Na, az, is létrehozni. Az egyébként mennyi továbbtanulást igényel mondván, hogy ez fejlődik az idő folyamán? Folyamatosan figyelünk, és olvasunk, és tanulunk. Mi az a kinkom izokinetikus erőmérő? Jesszusom, miket találtam? <laughs> Egyszer kitaláltam, azt még apukámnak ígértem meg, hogy azért én le fogok doktorálni. És a sportkórházban van ez a Kim vállizületi című propriocepció mérésére lett volna alkalmas eszköz, hát persze közben bedöglött. Úgyhogy én nem is tudtam a méréseimet megcsinálni, az lett volna a lényege, hogy egy bizonyos izületi pozíciókat pontosan meghatározva következtetni lehetett volna az izület. Jó. Nem is tudom, hogy majd. Jó. Jó. Harmonikus mozgás vezérlésére. Most, 2024. februárjában, hány olyan sportoló jár önhöz, aki Párizsra kvótával rendelkezik? Hát a tegnapi legfrissebb hír, ugye a női vízi csodálatos játéka csapatból többen is. Nem nevesítenék, küzdősportból van, akinek már, ugye rengeteg kvalifikáció még nem zárult le. Így van. Azért Tehát úgy, a... úgy, akiben ugye, még nem zárult le a kvalifikáció, de biztosak lehetünk, vagy már megvanak volt a 5-6. Jól beazonosítható a Ritmikus Gimnasztika 1, Torna 1, Férfi Vízilabda 2. És még nagyon szorgalmasan dolgozunk. Mit szeretem a Vodalincsi-vel? A hát gyógyítási részét a... Vagy melyik, melyik, melyik részét elsősorban A gyógyítás az szakma és meg humán faktor És a kettő nekem együtt jó. Én azért vagyok ilyen csendes, mert most jövök a kéretteletes láthával, és saját magamat se hallom. Ön mindig ilyen csendes? Igen. <laughs> Igen. Így is beszél a, az órákon? Igen. van -e olyan, amit ön szívesen elmesélne, és én nem kérdeztem, de és ez mondjuk összefüggésben van, 2024. februárjában, nem tudom, a hangyadika, a, a mert most ezt foglalkoztatja. Hm. Mm, szerintem térjünk vissza erre a kérdésre Párizs után. Min fog változtatni? Ezek most folyamatok és a végén jó értékelni. Az önmunkáját, ugye az egy alapvető kérdés, hogy az önmunkáját az -e minősíti-e, hogy az illető ismét szinte akadálymentesen tud sportolni, ha ez én meg vagy pedig az, hogy sikert ér -e el, hiszen önnek nem arra van mondátum, hogy sikert érjen el, hanem hogy potenciálisan rendelkezésre álljon, mint az, ami neki egyébként a versenyhez szükséges. Az, hogy az adott pillanatban lévő időzítés és a többi megvan, -e, az már nem az ön kompetenciája. Nem, én ebben egy kis részecske vagyok. Tehát ez egy jól olajozottan működő gépezet, de az ön az, ha, hogy, hogy ezt a Párizsban mi történik, az már nem az, az ön. Nem, de, de mondjuk szeretnénk azt gondolni, úgy kompletten az egész egészségügyi stáb, akik ott vagyunk és segítünk, hogy tudunk egy olyan támogató közeget adni, hogy ő jobb teljesítményre legyen képes. Fontos a biztonságérzet. Egy jó gyúró, egy mindig Napra kész jó keretorvosi rendszer, jó orvosokkal, egy jó hangulatú rendelővel, közösségi térám. Ugye a gyundóban van az egészségügyi csapat, van egy keretorvos, van egy fizői, a terapeuta és gyúró, van egy egészségügyi szaktanár és táplálkozást tanácsadó is van, egy gyújtolász, lehet, hogy mégis sok minden más. Ezek közül nem mindenki megy el a versenyzővel. Ő elmegy. Mert hova megyünk a versenyzővel? Párizsban. Hát én remélem, hogy tudom magamat kvalifikálni, de akkor mondjuk nem, az nem csak a judóval, hanem ott akkor az az egész olimpiai csapatra vonatkozik. Tehát önként lesz? szeretnék. És önnek ott dolga van, vagy önöt egy néző? Hát én szeretnék inkább dolgozni ott és segíteni. Magyarul, hogy akkor ön nem egy olyan valaki, aki elmegy különböző sporteseményekre, hanem ott bérelnek egy helységet, ahogy gyakorlatilag. A, azért az, hogy bérelünk helységet, az egy költői, túlzás. költői túlzás volt. Megérkezik az olimpiai csapat előfutár az egészségügyi stáb. És akkor mi kialakítjuk azt a helyet az olimpiai falun belül, ahol mi hatékonyan tudunk dolgozni. Ahol a fizikus gépektől kezdve, az én kis vacskaim és eszközeim, az orvosi rendelő, a vizsgáló, a gyógyszeres szekrény, minden úgy legyen, hogy mire megérkeznek az első fecskék. Torogfájással, meg akármivel, bármi problémával, akkor mi... Készen álljunk a fogadásukra. Hány olimpián volt? Öt. Melyik rövid maradt meg? Soroljuk tételesen? Uh -huh. Hát atén az az első fecske. Előtte, hogy a Színnyben már a férfi vízilabda mellett segítkeztem, de akkor még nem volt utazó gyógytarnász. Atén volt az első teljes tapasztalatlanság és rácsodálkozás, Peking az már egy, ketten voltunk akkor még a kolléganőmmel váltottuk egy egymást, az már egy dolgos-szorgos, némi ruténnal fűszerezve. London az egy emlékezetes női a szempontból, meg sok szempontból, ungári Miki szempontból, Berki Krisztián szempontból, Rió emlékezetes százszemesen, női kajak, szintén Tóth Krisztián, de más szempontból, Tokio női vízilabda, férfi vízilabda, Tóth Krisztián, és rengeteg olyan szereplő, aki lehet, hogy nem olimpiai érmest, de ugyanolyan emlékezetes és fontos. Nincs hierarhia a civil paciensei és a sportoló paciensei között? Ezt tud érti? Mindenki más miatt fontos. Én ezt értem, de tudom is, én valami lelkeményen érzi, hogy ez egyik önnek fontosabb, mint a másik. Ezért ez a itt nem De De emberek vagyunk. Persze, hogy van, aki sokkal-sokkal-sokkal fontosabb. De lehet, hogy ez a meneképpen jobban szüksége van rá. Van-e olyan, hogy önök között nem működik a kémia? Tehát ön valahogy egészen nem ahhoz. az. Hogy azt mondja, hogy mennyi alkalom kell az, hogy azt mondja, hogy... Édes fiam, mi nem fogunk többet együttműködni. Megengedheti-e magának ezt a luxust? Meg kell engedjem az ő érdekében. Mert lehet, hogy mással hatékonyabb és jobban érezné magát, és jobban tudna fejlődni. Ezt nem ciki beismerni. Köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm.